«Так, переступлять. А стрінець, як отри і Зінченко, чули?» «Ніби», – вагається Мирон Данилович. Куровтом завідував. Скрізь сосни, горі і павильйони, як виточені. Курортників повно з міста. Їм купання є. Річка внизу. «Знаю, коли берега пісок і вода тепла. А далі глибше і холодніше, аж морозом обсипає. З дитячих лід знаю», – додав Мирон Данилович. «Вода зцілюща». Не дарма ж курорт, а не дарма. Свіжий куток, в землі двадцять десятин, насаджено сосни і берези в лінію, септори дами, під шнурок, щоб прогулювалися Для чотирьох чоловік разом. Козуряють партійці, а мабуть страшно ступати в ліс по одному. Бояться. Курорт трудовий, а бояться. Ходив я раз, чи нема роботи, а стрічає сам завідувач Зінченко. Розказує про біду, в нас діти голодні. Він послухав і радить. Помогти можна тільки одним – підгодувати корову, коли схудла, як драбина, і перестала доїтись. Дасть вона молоко, тоді голоду кінець. І сказав, от що, скосіть отут сіно між лініями і одвезіть собі. Прийдете в неділю, коли підводи вільні, за один день і пораєтеся. Скиньте копицю з одного краю і копицю з другого, Біля самого коровника. Як спитають, можна показати он ціну. А скільки його, ніхто не знатиме. Для курортних корів корму припасано більше, ніж треба. От Зінченко партійний, а жалів дітей. Інші ж куди там. Кожного розірвуть, якщо з інструкції на партзборах прочитано. Розірвуть і без інструкції, відмовив Мирон Данилович. А це з якої сім'ї? Казав... Земля, де насаджена лінією, належала його батькові, хоч був з другого повіту. Якось приїжджав і прикупив на діл, думав хазійнувати. Не судили. Прийшли червоні, 920-му, і сходку скликали. Голосують, щоб багатших забрати геть. Хто за це? Уже тоді наш Лук'ян, та ви знаєте його. Лук'ян той, що за? Він самий. Перший підняв за аж дві руки, і з того дня однаково голосує. Декотрі зовсім не підводили долоні, як Зінченків батько. Жив тоді в хаті хазяїна, що втік на Донбас. Відходячи, той казав, бери все і господарюй. Нічого мені за це не треба. Піду, бо більшовики вб'ють. Ну і не підняв руки старий Зінченко. Через тиждень приїхали червоні. Де такий, а де такий, це не наші. Був наказ повбивати підряд. Коли брали людей, то діти за них чіплялися. В одного діти були німі, ніяк говорити не могли. І так чіплялися, що страшно глядіти, а їх прикладами били. Поламали їм руки. Всіх, і длітей теж, зібрали на площу. Там розривними кулями повбивали. Скрізь мозок розлітався. Лежали довго. Мухи їх обліплювали. І сморід стояв тяжкий. Згуртувалися старі жінки, що вже їм смерть не страшна, сиві всі, і вбрані в чорному, з тіпочками, як на похоронах, і то сама біднота сільська, пішли до начальства сперечатись проти пекла їхнього. Нехай дозволять прибрати мертвих, поховати в одній ямі. Вистанув комісар в червоній будьоновці, як сатанинець, і закричав «Не смій, то вороги. Весь наказ від Леніна з ворогами розправлятися, щоб духу нашого боялись». Так і прогнав старий. Зінченко, син одного з тих, що на площі вбито. Коли забирали, дома не був. Потім переселився в другий повіт, жив там і записався в партію. «Це ж і видно», – доводить Мирон Данилович. Знайдеться добрий, так не з їхнього куща виріс. Може, з їхнього є хто? не бачив, а цього бачив. Розсудливий чоловік, поміг оклижати і оборонив. Ми з одним чоловіком скосили сіно, 14 копиць перевезли і поділили. То був мені рятунок. А він на курорті сіно тільки заважало ходити, і ніхто не косив його, все пропадало. Знаєте, що пізніше було? Вызыкают Дженченко в милицию и пытаются.